Розділ двадцятий Гарна фотографія, Трін. Дуже мила. Майже така ж мила, як та, що ти надіслала вчора. Хоча ні, моя улюблена – це та, яку ти надіслала у вівторок. Вас трьох у парку. Так, у Едді справді дуже гарні очі. Ви виглядаєте по-справжньому щасливими. Я дуже рада. Щодо твого запитання, я думаю, що трохи рано відправляти мамі з та татом ваше фото в рамці. Однак вирішувати тобі. «Передай Томі, що я люблю його». «Лу, цілую». «По скрипту. У мене все добре. Дякую, що запитала». Коли я приїхала, тут була справжнісінька нью-йоркська заметіль, яку показують у новинах, коли з Кочугур стерчать ляшень верхівки машин, а позазвичай заповнених машинами вулицях катаються радісні діти на санчатах. Широкі авеню були безлюдними, і тільки за наказом мера величезні снігоочисники слухняно бурчали по головних магістралях немов велетенські тяглові звірі». Зазвичай мене охоплювало за метіль, але моїм особистим погодним фронтом була сірість та дощ і те, як усе це нависло над мною мертвою вагою, висмоктуючи будь-яку радість. Мені ще ніколи не розбивало серце, принаймні, хтось живий. Я пішла від Патріка, точно знаючи, що наші стосунки стали звичкою для кожного з нас. немов пара взуття, котра тобі вже не подобається, але ти ніяк не можеш купити собі нове». Коли він помер, я подумала, що більш ніколи не зможу нічого відчути. Виявлялося, що в тому, що людина, котру ти кохала і досі живе і дихає, небагато втіхи. Мій мозок, садиський орган, раз у раз наполягав на тому, щоб повернутись до сема ще трохи подумати про нього. «А що він зараз робить? Про що думає? Чи він із нею? Чи він шкодує про те, що між нами сталося? А може він взагалі про мене не згадує? З десяток разів на день ми із ним сварилися в моїх думках, і декілька разів я навіть перемогла». Іноді втручалась моя раціональна сторона і казала, що немає жодного сенсу в тому, щоб думати про нього, що зроблено, те зроблено. Я повернулася на інший континент, нашому майбутньому ніяк не перетнутися. А тоді іноді з легка маніакальна сторона мене втручалася із трохи награним оптимізмом. Я можу бути ким завгодно, мене ніхто не тримає, я можу робити усе, що завгодно, і мене ніхто не засудить. Ці три сторони мене жили в моєму розумі, постійно витісняючи одна одну. Таке існування трохи нагадувало шизофренію і неймовірно втомлювало. Я ще щасило намагалася відволіктися в будь-який спосіб. На світанку я бігала з Агнес та Джорджем, не зупиняючись, коли в мене боліло в грудях і горіли гомілки. Ясно сновигала квартирою, передбачаючи потреби Агнес і пропонуючи Майклаві свою допомогу, коли він був перевантажений роботою, а також чистячи картоплю разом з ларією та ігноруючи її невдоволені хмикання. Я навіть запропонувала Ашокові допомогти зчистити сніг з тротуару. Мене задовольнило би будь-що, аби тільки не сидіти й міркувати про життя. Він скривив обличчя і сказав мені не версти дурниць. Я що, хочу, щоб його звільнили? На третій день після повернення мені написав Джош. Агнес роздивлялася взуття у дитячому магазині, говорила з мамою по телефону, намагаючись зрозуміти, який розмір обрати і які саме туфлі сподобаються сестрі. Мій телефон завібрував і я подивилася вниз. Привіт, Луїза Кларк-Перша. Давно від тебе не було новин. Сподіваюсь, ти чудово зустріла Різдво. Хочеш сходити на каву?» Я витріщалася в екран телефона. Не знаю чому, але мене не покидало відчуття, що якось усе це неправильно. Я була ще не готова, мої почуття досі були повні думок про чоловіка за три тисячі миль звідси. «Привіт, Джоше. Я зараз трохи зайнята. Агнес не дає ані хвилинки спокою. Але може найближчим часом. Сподіваюсь у тебе все добре. Луїза». Він не відповів, і на мій власний подив мені це не сподобалося. Гаррі завантажив покупки Агнес до машини, і її телефон загудів. Вона дістала його сумки і поглянула на екран. визирнула у вікно, а потім поглянула на мене. Я забула, що в мене сьогодні урок малювання. Ми повинні їхати до Іст-Вільямсбурга. Це була відверта брехня. Я раптом пригадала обід на день подяки, з усіма його відкриваннями, що сили намагалась не видати емоцій на своєму обличчі. Тоді я скасую урок фортепіано, байдуже відповіла я. Так, Гаррі, у мене урок малювання. Я забула. Не сказавши ані слова, Гаррі завів лімузин ми сиділи у повній тиші на парковці лише двигун тихо жещав щоб захистити нас від холоду за вікном я трохи сердилась на агнес через те що вона обрала саме цей день для одного із своїх уроків малювання ніби спеціально хотіла залишити мене наодинці з моїми думками цілою купою непроханих гостей котрі просто відмовлялись покидати мене я вдягла навушники і вімкнула веселу музику потім організувала тиждень агнес наперед пограла в онлайн гру r з мамою, також відповіла на листріне, де вона запитала, скільки, на мою думку, ще рано запрошувати Еді на корпоратив. Я подумала, що їй просто час змиритися із цим і припинити все аналізувати. Я визирнула у вікно на сердиті повні снігу хмари подумала, чи знов буде заметіль. Опустивши підборіддя на груди, ґріт дивився комедійне шоу на своєму планшеті, час від часу фиркаючи, випускаючи стримані смішки. Може каве? запитала я, коли обгризла всі нігті. Все одно її ще довго не буде. Ні. Мій лікар сказав, що мені треба зав'язувати з пончиками, а ти добре знаєш, що буває, коли ми йдемо до того кафе. Я смикала за вільний шнурок на моїх штанях. Хочеш пограти в слова? Ти знущаєшся? Зітхнувши, я відкинулась на спинку сидіння почала слухати комедійне шоу, а потім, коли воно скінчилось, хропіння Геррі. Небо почало темніти, набуваючи ворожого сірого відтінку. Із заторами дорога додому займе декілька годин, не менше. Мої думки перервав телефонний дзвінок. Луїза, ти зараз із Агнес? Здається, її телефон вимкнений. Ти можеш дати їй слухавку? Я визирнула у вікно, на жовтий прямокутник світла, що виходив із студії Стівена Ліпкота. Хм, вона просто... Вона просто дещо приміряє, містере гопнік, дайте мені хвилинку, я збігаю до примірювальних та одразу ж перетелефоную вам. Вхідні двері будинку були відчинені, підперті двома банками фарби, немов хтось із мешканців чекав на доставку. Я піднялася бетонними сходами і, діставши кінця коридору, підійшла до студії. Я зупинилася біля закритих дверей і спробувала опанувати себе, поглянула на свій телефон і подумки помолилась до небес. Мені не хотілося входити всередину, мені не хотілося жодних доказів того, про що я дізналась у День подяки. Я притиснулася вухом до дверей, намагаючись зрозуміти, наскільки безпечно було б постукати. З якоїсь невідомої причини мене не покидали відчуття провини, але все, що я почула, це музика і приглушена розмова. Набравши сміливості, я постукала. Декілька секунд по тому я злегка штовхнула двері. Стівен Ліпкот та Акнес стояли у протилежному кінці кімнати, спинами до мене, і дивилися на стосок полотен біля стіни. Одна його рука лежала в неї на плечі, а друга тримала цигарку, жестиколювала у бік менших полотен. У кімнаті пахло димом, скипедаром та трохи парфумами. «І чому б тобі не принести мені декілька її фотографій?» – запитав він. «Якщо тобі здається, що це не дуже на неї схоже, тоді нам варто...» «Луїза!» – Агнес обернулася, немов обороняючись, підвела долоню до гори. «Пробачте», – мовила я, простягнувши телефон, – «уперед. Це... це містер Гопнік. Він намагається до тебе додзвонитись». «Ти не мала сюди заходити? Чому ти не постукала?» Жінка гать зблідла. «Я стукала. Пробач...» Я не знала, що робити. Я позадкувала назад до дверей. Але мимохідь зіркнула на полотно. Портрет дитини. Білявої дівчинки з великими очима. Півоберта. німо вона, ото тут тече. З раптовою неминучою ясністю я зрозуміла все. Депресію, нескінченні розмови із матір'ю, постійну купівлю іграшок і туфельок. Стівен нахилився, щоб підняти картину. «Послухай, просто візьми ось цю, якщо хочеш». «Подумай про це!» «Замовкни, Стівене!» Чоловік здригнувся, німовно зрозумів, що саме викликало таку реакцію жінки. Але це лише підтвердило мої здогадки. «Я чекатиму на тебе внизу», – мовила я, тихенько зачинила за собою двері. Ми мовчки їхали до верхнього сайду. Агне зателефонувала містеру Гопніку і перепросила за те, що не помітила, як вимкнувся її телефон. «Ця штука постійно вимикається сама», Мені терміново потрібен новий. Так, любий, ми вже їдемо додому. Так, я знаю. Вона зовсім не дивилась на мене, відверто кажучи, я також не могла на неї дивитися. Мій розум кипів, намагаючись скласти пазл останніх місяців і зіставити все це з тим, що я усвідомила тепер. Коли ми нарешті повернулись додому, я просто мовчки слідувала за нею, а коли ми зупинились біля ліфта, вона повернулася до мене на декілька секунд і, не відриваючи очей від підлоги, відвернулася. Гаразд, ходімо зі мною. Ми сиділи в темному, розкішному готельному барі, в яких, як я уявляла, сидять багаті бізнесмени з Близького Сходу, розважаючи своїх клієнтів, витрачають гроші без зупину. Він був майже порожній. Ми з Агнес сіли в тьмяно-освітленому кутку, дочекались, поки офіціант демонстративно поставить перед нами дві горілки з тоніком і горщик глянцевих зелених оливок. Здавалося, він намагався піймати погляд Агнес, та йому так і не пощастило. «Вона моя!» мовила Агнес, коли офіціант відійшов. «Я зробила ковток свого напою. Він був неймовірно міцним, і я навіть зраділа цьому. Цього вечора мені не доведеться думати про Сема». «Моя дочка». Її голос був гострим і по-дивному сердитим. Вона живе з моєю сестрою у Польщі. У неї все добре. Вона була такою маленькою, коли я поїхала, що нічого не пам'ятає». А сестра не може мати дітей, і тому була дуже щаслива стати для неї матір'ю. Але моя мати не може мені пробачити. Але я не сказала йому, коли ми познайомились, розумієш?» Я була така щаслива, що такий чоловік, як він, закохався у мене. Коли ми були разом, я взагалі ні про що не думала. Це було схоже на сон, розумієш? Я думала, що насолоджуюся своєю маленькою пригодою. Потім моя робоча віза скінчиться, і я повернусь до Польщі, а він стане просто приємним спогадом. Але все сталося так швидко, і він покинув дружину заради мене. Я не знала, як йому зізнатися. Кожного разу, коли ми зустрічались, я думала, що сказати правду, але одного дня він сказав, він сказав, що більше не хоче мати дітей. Він сказав, що з нього досить. Він на багато помилок у власній родині не хоче ускладнювати і без того непросту ситуацію відчимами, і мачухами, зветеними братами, і сестрами і усім цим. Він любить мене, але на дітей не погодиться ніколи. І як мені йому про це сказати? Я нахилилась до неї, щоб нас ніхто не почув. Але це повна маячня, Агнес. У тебе вже є дочка. І як мені сказати йому про це після двох років спільного життя? Він точно цього не зрозуміє. Він побачить у цьому жахливу, жахливо зраду і підступність. Я сама в усьому винна, Луїза. Я це розумію. Вона зробила ковток. Я думаю про це увесь час. Увесь час. Як це виправити? Але тут нічого виправляти. Я збрехала йому, а для нього довіра – це все. Він ніколи не пробачить мені. Тому все дуже просто. Якщо він щасливий без дітей, я це прийму. До того ж, так я маю можливість забезпечити рідних усім необхідним. Я й досі намагаюсь переконати сестру переїхати до Нью-Йорка. Тоді я зможу бачитися з Зофією кожного дня. Але ти, мабуть, страшенно за нею сумуєш. Вона стиснула щелепи. «Я думаю про майбутнє», – вона говорила так, немов сотні разів повторювала це подумки. «Раніше наша родина була бідною, тепер моя сестра живе в гарному будинку, чотири спальні, усе нове, дуже хороший район, Зофія піде до найкращої школи у Польщі, гратиме на найкращому піаніно, у неї буде все». «Тільки не мати». Її очі раптом наповнені сльозами. «Ні!» Я маю покинути Леонарда, або ж покинути її. Нехай життя без неї буде моїм... Моїм, забуло слово, покаянням. Її голос тремтів. Я слухала і пила свою горілку. Я не знала, що ще робити. Ми обидві уп'ялися у свої келихи. Я непогана людина, Луїзо. Я люблю Леонарда дуже сильно. Я знаю... Я думала про те, що, можливо, коли ми одружимося, коли ми трохи поживемо разом, тоді я зможу йому розповісти. Він, звісно, трохи засмутиться, але потім усе зрозуміє. Або ж можна постійно їздити до Польщі, або запросити її до мене ненадовго. Але все це так, так складно. Його родина просто ненавидить мене. Знаєш, що буде, якщо вони дізнаються про неї тепер. Знаєш, що сталося б, якби про це дізналися Табіта». «Нескладно уявити. Я люблю його. Я знаю, що ти про мене думаєш. Але я люблю його. Він хороший чоловік. Іноді мені буває складно, бо він дуже багато працює. А крім нього, я більше нікому не потрібна. І мені буває самотня, і може я не найкращий приклад ідеальної дружини, але коли я намагаюсь уявити собі життя без нього, я просто не можу. Він дійсно моя половинка». Я знала це з самого першого дня, коли його зустріла. Тонким пальцем вона простежила візерунок на столі. Але тоді я уявила, як моя дочка ростиме без мене ще 10-15 років, і я… Вона схлипнула досить голосно, щоб привернути увагу бармена. Я полізла до сумки, а коли не змогла відшукати хустку, то передала їй серветку. Коли жінка підвела голову, я помітила особливу м'якість у її очах. Я ще ніколи її такої не бачила. Вона аж випромінювала любов і ніжність. Вона така гарна, Луїзо. Їй майже чотири рочки. Вона така розумниця і така талановита. Вона знає всі дні тижні, розташування країн на глобусі, а також уміє співати. Вона знає, де лежить Нью-Йорк. Без сторонньої допомоги вона з'єднує Краків та Нью-Йорк-лінією. Кожного разу, коли я приїжджаю до них, вона каже – «Чому ти знову їдеш, мам? Я не хочу, щоб ти їхала». А стук її маленького серденька він розбиває. Він розбиває. Іноді мені навіть не хочеться бачити її, бо той біль, що переповнює мене, коли настає час їхати, він... Агнес схилилась над напоєм, механічно підвівши руку, щоб витерти сльози, котрі тихо падали на полірований стіл. Я передала їй ще одну серветку. «Агнес», – тихо мовила я, – «Я не знаю, як довго ти це терпітимеш». Схиливши голову, вона витерла очі. Коли вона поглянула на мене, було неможливо сказати, що вона плакала. «Ми подруги, чи не так?» «Хороші подруги». «Звісно». Жінка озирнулась, а тоді нахилилась до мене. «Ти і я. Ми обидві іммігрантки. Ми обидві знаємо, як буває складно відшукати своє місце у цьому світі». «Ти хочеш кращого життя, багато працюєш у чужій країні, знаходиш нове життя, нових друзів, нове кохання, ти перетворюєшся на нову людину. Але це ніколи не буває просто. Завжди треба заплатити». Я проковтнула образу і відігнала від себе картину Сема в його вагоні. «Я знаю, не може бути все ідеально». І ми, іммігранти, знаємо це краще за інших. Завжди доводиться обирати. Це заважає бути просто щасливим. Адже з того самого моменту, коли ти їдеш, ти поділяєшся на двоє. І тоді одна половина тебе починає постійно нагадувати про себе другій. Це наша ціна, Луїзо. Це ціна того, ким ми стали. Вона зробила ковток і одразу ще один. Тоді глибоко вдихнула і струснула руками над столом, немов намагаючись позбутися зайвих почуттів через кінчики пальців. Коли вона знов заговорила, її голос був сталевим. «Ти не повинна йому казати. І також про те, що ти сьогодні бачила». «Агнес, я не знаю, як ти приховуватимеш. Це вічно. Це надто складно. Це...» Вона простягнула руку через увесь стіл. Її пальці місно стиснулись навколо мого зап'ястя. «Будь ласка, ми ж подруги, так?» Я проковтнула слину. Виявляється, у світі багатих не існувало справжніх секретів. Просто існують такі люди, котрим за це платять. Я піднялась сходами. Цей новий тягар важко лежав у мене на серці. Я подумала про маленьку дівчинку на іншому боці земної кулі, яка більше за все на світі хоче побачити жінку, яка, скоріш за все, почувається так само, навіть якщо вона тільки починається усвідомлювати. Я хотіла зателефонувати сестрі, єдиній людині, з якою могла б це обговорити, але й без того знала, що вона скаже». Вона б скоріше відрізала собі руку, аніж покинула Тома і поїхала до іншої країни Я подумала про себе мої угоди, які ми укладаємо самі з собою, аби тільки виправдати наш вибір Я довго сиділа у своїй кімнаті, аж поки думки не нависли над моєю головою чорною важкою хмарою Тоді я дістала телефон Привіт, Джоша, твоя пропозиція й досі актуальна Тільки от замість кави нехай буде коктейль Через 30 секунд мені надійшла відповідь. Просто скажи, де і коли Луїза.